Василь пішов із надією в душі, несучи за плечима торбинку з буханцем чорного хліба, пляшкою молока і парою оноч. Він повернувся за тиждень, уже без всякої надії, проте з кількома буханками хліба в торбинці та пудом полови. Ольга почула від когось, що Василь повернувся і одразу прийшла дізнатися, що та як. Зібралися чорножукове в одній хаті, зачинились від сторонніх, завісили вікна. Туди йшов сам, почав довгу розповідь Василь. Ще поки села, то якось веселіше було, а як бачив вивішений чорний прапор, аж моторошно ставало. Ніде ні людини, ні собаки, ні кішки, ніби невидима сила налетіла на і все живе свідти забрала. «Так воно є», – сумно сказала Ольга. А в одному селі, де вже не лишилось людей і вивіз чорний прапор, помітив людську постать, подумав, що… Поспішили почепити прапор, бо є ще жива людина. Підійшов ближче, обізвався до нього, а чоловік як стояв під деревом, так і стоїть. Підходжу ближче, а він висить, мертвий, на мотузці. Чи забули відвести на кладовище? Знову Ольга. Хто зна, Розвів руками Василь. Може й забули. Василь помовчав, дочекавшись уваги, продовжив. А вже ближче до Лисичанська побільшого подорожніх. І звідки тільки не було людей, прибували з Надією з Київщини, з Полтавщини і навіть із Вінниччини. «Виходить, і там не солодко», – промовив Павло Серафимович. Поблизу вокзалу, по Лисичанську, на самому вокзалі, на платформі, всюди ходять люди з речами за плечима. Одні ще ні в року, інші обідрані, чорні, брудні у самому лахмітті. Глянеш на них і дивуєшся, як у таких тілах ще душа тримається» їй богу, як привиди, як примари, так то ті, хто зміг із лівого берега сіверського дінця зійти за правий. Чому не всі могли перебратись? поцікавила Варя. Бо в Лисичанськ на правому березі дінця, а той берег високий не знайдеш пологого місця. А люди йдуть які, лечиві, знесилені, охлялі. Понад тим високим правим берегом тягнуться залізничні колії, то ж дехто там і знайшов свою смерть. «Попали під потяг?» – запитала Варя. «Та ні, помирали, ще не здершись нагору. Вздовж залізничного полотна їх стільки померло. Але більша частина залишається лежати на тих схилах, поміж деревами. Одиниці лише відряпувались нагору, але і там не краще. На вокзалі люду ніде курці клюнути. Поміж живих лежать мертві, і нікому нема до них діла. Усім байдуже. Хто просить милостоню, ганяє міліція. Та й кому подавати? Усі голодні збадужілі». Салізничники пускають за оплату ночувати людей у свої сараї, але хіба ж усі помісяться. Міліція ходить, проганяє людей з вокзалу, знімає з товарних потягів і виганяє геть. Люди йдуть і знову повертаються. А ще більше, скажу я вам, він стишив голос, міліція ганяє місцевих робітників. А їх за що? – так само тихо запитав Павло Щоб не бачили, скільки там тіл на вокзалі і скільки померлих витягають із вагонів, – пояснив Василь що потім не розповідали людям. Заборонено говорити про голод. Вимирають цілі села і заборонено, констатував Павло Серафимович. Про влаштування на роботу на шахти не може бути й мови. Я про це попереджав, не забув нагадати зятю. Потоваришував я з Гришою з Росії. Чи там, може, голодно, поцікавився тесть. Казав він, що поволчий Кубань дуже потерпають від голоду, продовжив Василь. Гришка вже кілька тижнів до мене по вокзалах ходив. Був він і у Харцийську. Там на вокзалі така сама картина. І він митикуватий, то зміг найти невеликий підробіток. Гришка домовився з одним міліціонером, і той сповіщав його, коли спецзагони будуть збирати трупи на вокзалі та довкіл. Тоді ми йшли з ним, і за буханку хліба на день допомагали бригадам збирати і вантажити тіла. Дякуючи Гріші, я там не помер з голоду. Ще й трохи додому хліба привіз. «Куди ж вони везли померлих?» «Не питайте», – Василь зітхнув. «У Лисичанську є содовий завод. На його території штучне озеро для відходів заводу. То озеро каостичної Соди. Туди ми привозили трупи, скидали в озеро, і за хвилину тіло людини перетворювалось на тягучу густу рідину, а за півгодини нічого від людини не залишалось». «О, Господи!» – Варя перехрестилась. Можливо, я б іще трохи підробив, там зізнався Василь, але розбійте спеціальним командам все одно, чи мертва людина, чи ще дихає. Змушували підбирати ще живих, немічних, але живих людей і кидати у кослоту живцем. Я не зміг. Гришка залишився, а я відмовився. Можете вважати мене слабодухим, але не піднялась рука. Чоловік дивиться на тебе такими очима, благає – Дайте хоч померти. А ти повинен його кинути у кислоту. Світ став жорстоким, сумно сказала Варя. Що там дивуватись, мовила Ольга. Он наші швидки, що творять. Уже повзбиравали із дворі все, що можна, навіть сівалки, вози, плуги, усе потягли в колгосп, чим весною орати городи. Ти скажи краще, чим засівати, зауважила Варя. Вже й посівне насіння почали відбирати. Добре, що я заздалегідь сховала. «А де ж ти роздубив полови?» – поцікавився Павло Серафимович. То вже коли повертався назад. Удень йшов через село, зайшов у крайню хату. Хотів попроситися погрітися і відпочити. Там на ліжку лежала, закинувши руки вгору, мертва жінка. По боках від неї мертві діти, а посеред хати стояв ось цей кулунок. Я розв'язав його, а там полова». Заберу, думаю, бо мертвим він уже не згодиться, а сусіди зайдуть і заберуть. Точно не вкрав, суворо зирикнув на нього тесть. Ось вам хрест. Василь перехрестився. Полова згодиться, сказала Варя. Борошна трохи залишилось, тож можна буде пекти хліб з полови, додаючи борошну. Усе ж таки надовше вистачить. Для тебе, Олю, є добра новина. Василь загадково посміхнувся. Яка? Коли йшов додому, неподалік від Лисичанська зустрів бандуриста Данила. «А Василько?» «І хлопчик твій з ним, цілісінький і здоровий», – урочисто сповістив він. «Слава тобі, Господи!» – наклала хрест на груди. «Як він там?» «Не мовчи вже, розказуй!» «І треба ж стільки мовчати!» «Неймовірно, але я зустрів їх на дорозі. Тут двоє назустріч. Я не одразу зрозумів, що то вони». Майше порівнялися. Дивлюся, хто Василько веде сліпця. «Як він там, мій хлопчик?» – допитувалась Ольга. «Худенький, але, видно, не голодує. Ми пообідали разом, вони мене почастували та ранню і навіть шматочком сала пригостили». «Дякувати добрим людям», – сказав Павло Серафимович, – «що подають їм». Василько усім передавав вітання, казав, щоб за нього не турбувалися. «Вони собі дадуть раду» хоча й ганяють зараз кобзарів. Не казав, коли в село прийдуть? Спитала Ольга. Данило казав, що не раніше кінця літа. Вони подолали великий шлях, бо йшли зі столиці на Донбас. Кобзар сказав, що марно ходити по спорожнілих селах. У людей нема чого подати, тож подадуться вони з Васильком на Донбас, де є заводи і шахти. Там люди живуть краще, Отримують пайки і не так помирають з голоду. А коли дозріє новий врожай, підуть у наші краї, сподіваючись, що у селах буде на той час краще становище. Дай то Боже!» – сіткнула Варя. «А це ось!» – Василь дістав буханку чорного хліба. Передав мамі Васильку. Ольга взяла той хліб, поцілувала буханець, не стрималась, розридалася, полила слізми гостинець від сина. «Мій хлопчик, – плакала вона, – мій синок, – годувальник мій маленький. І коли вже скінчиться, все це жахіття. Чи буде колись кінець? Чи я дочекаюсь свого Василька? О, Господи, це що нам усе це?» «Ногоді, – сказав Павло Серафимович, – і від сліз життя не покращаться. Дякую Богові, що зберіг Василька. Помолись за Данила, за його добру душу». «Добре, – сказала Ольга, витираючи по червонілі очі». «Василю, що ще розповідав Данило? Яке життя у столиці?» «Жінки масово переводять і приносять дітей у Харків, і там полишають самих», – почав Василь. Ольга зиркнула на Варю, відвела обік погляд. Місцева влада мобілізувала двірники у білих халатах, щоб допомагали міліції патрулювати місце, знаходити покинутих дітей і доправляти їх до відділку. Данило розповідав, що цих діточок глухої ночі везуть на вантажівці до товарного вокзалу, десь поблизу Сіверського Дінця, подалі від сторонніх очей. Туди зводять підібраних дітей з навколишніх міст, везуть і селян, які блукають містом і просять милостиню. Там їх сортують. Хто ще може вижити, того відправляють у бараки на якусь голодну гору чи холодну, я вже й забув. А тих, хто вже опух, вивозять подалі «Поночі від людського ока. Кілометр за 50 від міста відвезуть і десь у канаві покинуть помирати. І дітей?» – Ольга зблідла. «Та ніж, бо я ж казав, що проходять сортировку, – розтлумачив Василь. Дітей направляють у будинки. Ще довго горіло світло та точилися розмови у хаті Чорножукових. Ольга пішла додому опівночі, півночі. Вона принесла гостиниці сина, ще один буханець хліба – їй дала сестра, батько поділився половою. Ольга одразу сховала у надійне місце полову і одну буханку. Лише тоді запалила у хаті світло. Усі спали. Зайшла подивитись, як там свекор. Піднесла ближче лампу, чоловік лежав, задерши голову з широко відкритим роком, ротом і вже не дихав. Оля пішла будити Івана, щоб винести тіло у сіни. На двір не можна бо ще забіжить, цілили собака, і до ранку буде гристи. Вранці Варя пішла доїти корову. На дворі ледь сіріло, тому вона обережно ногами намацала східці гангу, спустилася, тримаючись за поручні. У голові паморочилось чи то від слабкості, чи від свіжого морозного повітря. Не встигла діти до корівника, як тишу розірвав несамовитий крик о низьки. «Ой, Лишенько, ой, гори, людоньки, що ж то лементувала стара. Варя полишила цеберку, визирнула на вулиці. Із садиби пітухових доленав крик у низки. Потім почулися збуджені чоловічі голоси. Щось там у них трапилося. Варя зайшла до батька. Павло Сарафимович уже прокинувся і топив грубку. «Там у підухових щось трапилось», – сповістила Варя. «Звідки ти взяла?» Лементує у низька, як недорізана. Зранку чарку хильнула і кричить про буркотів батько. Зараз хожу дізнаюсь, чого вона розходилася. Варя подоїла корову, змішала сіно з соломою, поклала у ясла. Сіно закінчувалося, солома теж. Незабаром корову не стане чим годувати, а до весняної трави ще далеко. – На тебе, ласка, вся надія, – сказала Варя, поплескавши корову по впалому боці. Варя сумом поглянула у відро. Молока було мало, лише на дні відерця, але й то порятунок для дітей. Вона вже встигла процідити молоко і розтопити піч, коли зайшов до хати Павло Серафимович. «Що там у неї?» – запитала Варя. Вона поглянула на батька, і погане перечуття похолодило душу. І він був блідий, розгублений і сумний. Говорю Варю Олеся, що з нею? Повісилася у сараї. У ней скавранці знайшла. Варя розплакалася. Батько обняв її за плечі, перетис до грудей. «А то не Йосип?» – крізь сльози, спитала вона. «Ні, зсередини було ногачок закрито. «Але ж чому? Навіщо вона це зробила?» – бідкалась Варя. «Така гарненька дівчина. Вона ще на світі не пожила. Що її змусило?» «Не знаю, нічого не знаю». Ользі треба сповістити. Я стрів її сусіда, то вже передав. Пішли туди. Трохи згодом ти нагодуй дітей і підемо разом, сказав батько. Коли Варя зайшла до хати петухових, Ольга з Іваном вже були там. На столі лежала обрана Олеся. Худенька, тиха, гарна, спокійна, мов у ризах. Невтішно плакала Ольга, що моргав мосом Йосип і кліпав почервонілими очима. Підбивала Ониська. Поруч мовчки стояв Семен. «Це ти винен. Павло Серафимович визиє на чоловіка Олесі». «Та ні, забелькотів перелякано. Я не знаю, чому воно». «Дивись, Павло Серафимович підніс до його носа великий кулак». «Дізнаюся, що ти винен. проб'ю". «Я ні при чому», – закліпов перелякано очима. «Ой, лишенько, яке ж горе!» – заголосила Ониська. «Ми ж її усі так любили. Така добра дівчина». Ні в кого немає такої гарної невісточки. Що ж ми тепер будемо робити?» Раптом перестала голосити і сказала, треба ж не прогавити під воду пантьохи». «Не віддам свою онуку, твердо сказав Павло Серафимович. «Я зроблю їй труну». «І на чому ж ми її повеземо?» – запитала Ониська. «До кладовища далеченько, а треба ховати ще далі, за цвинтерем. Вона ж самогубця».